прямуючи на пристані або від пристані, і ніколи навіть у гадці не мав піднятися на скелю, зійти на саму вершину, опинитися в тій загадковій точці між землею і небом, яка видавалася мені колись мало не краєм світу. Тоді на вершині цієї скелі стояла височенна башня, що в ясну сонячну погоду, мов би, світилася над прямовисною сірою кам'яною стіною, а під темними грузовими хмарами ставала примарливо синєю, і коли білі блискавиці заламували над нею свої тонкі руки, башня відторгала їх від себе, недбало струшувала до підніжжя уламки, і вони спадали донизу синім мерехтінням, звабливим і недосяжним, як далина». А тоді зненацька башня зникла з синього обрію, вона щезла після тої страшної зими, коли в зашматківці вимирали люди, коли мій дід Микола згинув десь у Таврійських степах, вирушивши туди в надії виміяти хоч трохи хліба за машину Зінгер. Взимове віконце я не бачив далекої башні, а бачив тільки голод і вмирання поблизу й довкола. Весною мої дитячі очі забули про далину і втоплені були в землю. Я пасся, мов, здихаючи телятко, на кульбабках, спориші і калачиках, коли ж після зеленого хліба з молодого зерна нового мученицького врожаю, після травневих буйних гроз, що відшуміли над нами непоміченими, я нарешті визирнув у наше віконце, що дивилося на плавні на Дніпро і в безмежну далину за річкою, я не побачив башні. Вона щезла за зиму, ніби вмерла разом з людьми. Сіра, кам'яна стіна голос світилася під сонцем, розові тучі, чорною запоною, закривали весь білий світ по той бік Дніпра, але вже не пронизувало їх уперте тіло башні. Не викреслювали в чорних румовищах стихій звабливо синіх ліній поклику в безмежні далі, в надії і захваті. Люди казали, ніби в башню вдарила якась надто потужна блискавка і спалила ту не знати, ким поставлену споруду. І не важило навіть дерев'яна чи металева була башня коли дерев'яна, то згоріла, спопиліла дотла. Коли ж залізна, то від неймовірної сили небесного вогню розтопилася, її залізні сльози упали на камінь, пропекли його байдуже непорушне тіло і навіть камінь не стерпів, тріснув, розколовся і упустив до свого мертвого існування частку живого життя, делікатність мохів і лишайників, а видку зеленість березок Дику бежальність половецьких бур'янів, які навіть пізньої осені, коли вже все завмерло, залягло, затаїлося до наступної весни, вибринкують своїм сухим бадиллям, торжествують свою перемогу над тими, кого вони ніколи не зможуть перемогти. утверджуються у своєму безплідному триванні навіть там, де все терпелива природа визнала його цілком безглуздим. Як же я міг забути про цю скелю, про її загадковий верх з фантастичною башнею мого дитинства? Чому жодного разу не спробував піднятися на її вершину, хоч всі ці роки, окроплюючи власною кров'ю кожен скіпець, дерся на інші вершини, здобував їх і не здобував, відступав і знову кидався на приступ, бо йшлося не про мою честь, а про честь моєї землі, моєї вітчизни? Може, ми завжди піднімаємося не на тій вершини? Олька вела мене вузькою стежкою, протоптаною в камені. Хіба можна протоптати стежку в камені? Моудокер моїй нерішучості. Тягнула переді мною тяжкий чорний чемоданяру, я плентався за нею і що кроку повторював. Олька, кинь к чорту той чемодан. І не подумаю, сміялася вона з темряви. Бо мені не чемодана треба, а тебе, Микола. А чимодан що? Тяжкий як камінь? Так я щодня тут вергаю камінь на гончаки. Камінь мертвий, а оце в мене в руках ніби живе. Що тут у тебе? Книжки? Вони, мабуть, тяжче за камінь. А вони легкі як пір'я. Бо це ж твої, для тебе. Олько, не вигадуй. А я нічого і не вигадую. Знав би ти, як горіла в мене усі ці дні душа, як горіло тіло.